Змився мій Едуард Васильович, злиняв, Повіявся шукати іншу, кльовішу, суперовішу, крутішу, багатшу, дурнуватішу, бо я, бачите, для нього дуже зарозумна і занадто правильна. Йому зі мною нудно, йому зі мною складно. Я ставлю за високу планку, а я ліньки підніматися, бо він би краще попід нею проскочив, як усі нормальні люди». Так от, звідки ця асиметрична кострубата стрижка замість розкішного волосся? Цей дивний папужний окрас, ці смердючі цигарки, від яких вона вже не то що зжовкла, але й позеленіла. Бідолашна дівчинка, бідолашненька. Це ж як вона хотіла його зупинити, утримати біля себе. Це ж як намагалася змінитися, підлаштуватися під його натуру а натура ж примітивна, він ніколи не підніметься до неї, до цієї дивовижної дівчинки. Дана це ще тоді зрозуміла, як побачила їх. Той Едек зразу їй не сподобався, з першого ж погляду. Але Віка, Вікуся, Вікторія. Дана й гадки не мала брати квартирантів у свою другу кімнату. Навіщо? Грошей на хліб і до хліба вистачає. Та й самотність її ніколи не пригнічувала. Навпаки, вона давно до неї звикла, навіть дорожила нею. Встаєш, коли виспишся, а не коли треба. А воно ж іноді до світанку не спиться, а тоді як у креницю впадеш. Ходиш собі по квартирі, у чому заманеться, хоч у неглізе. Їсиш, коли хочеться, а не тоді, коли прийнято обідати чи вечеряти. Ніхто не заважає, ніхто не контролює, у закутки не заглядає. Вона потім і сама не могла зрозуміти, як відважилася поміняти своє блаженне усамітнення на цей клопіт. Якось сусідчина донька запросила її на концерт. А вже ж сказала, вона знає, що пані Дана дуже любить сцену, добре розуміється на музиці, вокалі, працювала в царині культури. От і вирішила порадувати мамину сусідку. Тим більш, що квитків купувати не треба, бо це іспитовий студентський концерт. А заодно хай би пані Дана оцінила її студентів, сказала свою думку. Ось тоді Дана і почула, як Віка грає її улюбленого Моцарта. Важко було повірити, що таку складну партитуру виконує студентка-третьокурсниця. А після концерту трохи сумовитий, а трохи роздратований Тамарин вердикт. Ще один безперспективний талант. Абсолютно безперспективний. «Це ж чому безперспективний?» – здивувалась Дана. «А тому, шановна пані, що божу іскру дівчина має, а шансів її роздмухати – нуль, абсолютний нуль. Може буде викладати Сольфеджіо у якійсь містечковій школі, але щоб стати тим, ким би могла, сільській родині та її іскра, як старому ксьонзові Макарена, батькам аби бульба гарно вродила». Та й вона мала б головою думати, а не одним місцем, тим, у якому розум і не валявся. Напало на неї, бачите, велике превелике палке препалке просто таке неземне кохання. Хм, напало та й підкосило, як африканська малярія європейського туриста. Кохання підкосило? А чого ж не окрилило? Як ти можеш так говорити, Томцю? Ти ж все-таки людина мистецтва. Не смішіть мене, пані Дану. Я просто викладачка. А щодо кохання? Може, колись у вашій древні, романтичні часи воно й давало людям крила? Не знаю. Але зараз? Якщо й підняло воно це зібне, але якась геть старомодна дівча, то ненадовго. Скоро гепне її з висоти, кине примісінько посеред каструль та памперсів. Завести в такому віці сім'ю, значить поставити хрест на своєму таланті. Тамара мало на крих зривається. До речі, їм жити ніде. Вікторії доведеться вибиратися з гуртожитку. А цей Едуард з кількома хлопцями квартирує. Теж не варіант. Може б ви їх прийняли, Дану Дмитрівну? У вас же є вільна кімната. То поділіться і платнею трохи поступіться, щоб у них хоча б на з цюлькою залишилося. Дану чогось зачепила заживе ця нервозна терада. Древні романтичні часи, старомодна дівчина, безперспективний талант. Томця явно перегнула палицю. До чого це все? А чого? Хай приходять. Поки що поживуть, а там побачимо. Казала мені колись одна дуже талановита актриса і не менш гарна людина. Як допоможеш обдаруванню, хоча б самим мізинчиком його підтримаєш, то й тобі Бог допоможе. Бо ж талант, то його промисел. Може, і мені доточить за кілька літ до мого довгого віку?» Усміхнулася. І Віка, як тільки вони поселилися, кинулася шукати підробіток. То на дитячому ранку грає, то на якісь рекламні листівки розносить. Едик опуститись до такого не міг. І він хоче бути тільки студентом. «Навіщо такі неповторні роки марнувати?» щоб потім і згадати нічого було. До того ж, його татко сплачує за синове навчання.